fa inna asdaq al hadithi kitabu allah wa khayra al haditha di muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharr al umuri muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dhalala wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'da falandari me tona absoluuti taqunitam allahu jelle ve ala porsundetit allahu tabareke wa ta'ala chokshin bimatmeer razatriyuna pangamar ve muhammadin sallallahu alaihi wasallam bishoktati besnikin bifamilati tandarshma dhe mbi gjithatat se të, të, të njekër rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit vazhdojnë me lejnë Allahu Subhanahu wa Teala të ndojmë disa qaste në mësimin e akides, në mësimin e besimit me të cilën karpën nga meri sallallahu aleyhi wa sallem fillemisht këmë bërmendje tarëse parimët akides dhe të besimit ndoshta në në mësimin e parë sydë mos për filostarin po edhe për ata i cili është dikon i, i përvojës me stajhë është i rëndë, sepse themelet janë të rënda, nëse themelet e të vërtetës janë të rënda, andajet nuk i kam prënue shumica kriesave me, me dërgu amanetin në vend, por njëri ju e ka prënue. Mirë, por njëri ju, vetëm nëse e dinë se kjo është majë rëndësishmja, kjo mjaftonë, pra nëse e kuptonë dhe arrinë me kuptusit dio aqida ya besimi është sendi më i rëndësishëm, të cilën njeriu mund të me pas, atarë kjo mjafton, se me këtë e vazhdon rrugën dhe bën durim në mosimin e besimeve tjera, në ndërtimin e besimit të tij të pastër ashtu si xan Allahu te bareke وتعالى. Pastaj besimi është i vetmi send që muslimani dallohon me ta në të gjitha gjeneratat, prej te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dele ditën dele ditën e xjikimit ajo e cila na ndan vija ndarëse mes besimtarëve dhe jo besimtarëve mes muslimanëve dhe jo muslimanëve nuk është edukata edukata është pjesë e pjesës të imanit besimit të cilën mund të mësojë dikush tjetër nuk është kultura e përgjithshme nuk janë civilizime të ndryshme Nuk janë dhe nuk janë shumë prejsejnë dhe të cilat njërzit i mendojnë E kështu më rrath Ajo që ka e ndanë është besimi dhe, dhe mos besimi Sepse me këta ma të në akhirat A i cilë e ka besimin të pastër shpëton të Allah u gjellu ala A i cilë nuk e ka besimin e pastër dështon Edhe nëse i ka pastë të gjitha Andaj neve duhet me furcu, ata shkën e dalon Mes njërzve Besimi është ajo që në dalon Andaj edhe është majranda Andaj dhe njerëzit nuk qojnë kokën Sepse thojnë s'kuptohet E kështë merad është e koklavitur është e ngërkuar Pse se shejtani ka bo këta matramen Se e din se me këta shpëton Shejtani e din se me këta shpëton Dhe këta ta ban matramen Të tjerat ti ban matleta Andaj gjithë kush i cili ka deviju nga kjo rrug Nuk dëshiran me ndëgjue për akide Për besim Sepse Istahve dhe alejhimu shëtan Shëtan i ka morë për parët që shka thënë Allahut e barekja vëtala Andaj, du të me banë një riu shumë durim Dhe me dhonë shumë prej jetës e ti Që të more prej akides Dhe të ndërtohët me akide të pastër Dhe të ndërtohët Komplet me mendja dhe shpirë dhe fizik Të lëvize Në basta asaj që ishtë akidja lëviz Dhe jo ata që ka Ja japë mendja tina prej konkludime Vajdojna në livën e hoqës Hafidh ibn Ahmed, el hakemi, kërë ka përmlejë dhe besimin e lisonetit bazumë në fjalë të Allahu gjellë u alë dhe sonetit në për nga meri sallallahu aleyhi sallem, dhe fjalë të atërëm e të cilët ka jetu për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Hoxha, edhe në këtë vëllim të parë, ka fundi vëllimit, flet e ndë për të folurit e Allahut. Na i majtëm dy lëgjerata se Allahut flet, me dëshirën e ti kur doje, dhe lisonetit i beson se Allahut datë me harf, me shkronjë, me fjali, me domethënie. Të gjitha këto i ban Allahu xhellahu ala realitetin e këtyre se dina. Dhe realiteti në këtyre nuk e dina, por ato janë të vërtetuam, ato janë të vërtetuame. Dhe kur të pofundojem me në këtë meselë, se Kur'ani është fjala e Allahut, pason me çela tjetër. Po ata do të kanë ku ndrstuhun këtë meselë. Dhe kjo është tradita e Hoxhës në këtë libër, kur ta çartçojeni meselën të madhe nga se këtu është puna rrububijës dhe sifateve dhe smave sifat, në fund të librit të par, i përmledh gjitha kategorit dhe refraksionet, të satë kanë deviju për e kësaj kapëtine. Dhe disa prejtëri janë bë kufar, jo besimtar, disa prejtëri janë bë bidatëgji, mirë po të deviju mga rruga e lisunetit, mirë po nuk kanë dalë komplet nga dispozitat e Allahu të vareke. Ua të ana, pasaj në mësime tjera, do të vjen besimin e ditën e besimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe hakun dy pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është shumë e rëndësishme ngasë i gjithë fjalë Allahu xhëlaluallah është ndërthuar me dhëstilla la ilaha illa allah muhammedur rasulullah kjo është pjesa la ilaha illa allah do të vijnë edhe kushtet të fjalës la ilaha illa allah e kjo më radh pastaj është haku i pejgamberit alayhi salatu wassalam pastaj është domethënia e imanit dhe kufrit çka aprish imanin dhe çka e ndrejth tjetja i ka shpjeguar hoxha ن پرپوثيه me fjalta Allahu xhen laula dhe suneiten e pengaverit sallallahu alaihi wasallam onda nje riu do të më pas durim çat mësoje kta ashtu si duhet thot hojan vazdim kalamuhu jalla an al ihsa'i wal hasri wal nafadi wal fanai law sara aqlaman jamiu al shajari wal bahr tulqa fihi sab'atu adhuri wal khalqu taktubuhu bi kulli ani fanat walis al qawlu minhu jani, kamë sa ila çetar e cila është ndërlidhur me ata sallallahu flet, me ata sallallahu jalla wala flet. Thotëu janë poezi, fiala Allahut është më e madhe se sa mund të përkufizo. Mund të përkufizo çkaç, fol Allahu, kashjali fol Allahu. Wal hasri wan nafadi wal fanai, fiala Allahut është më e madhe se sa mund të numëru. Hasr mi bó, sa fiali ka Allahu çkaç. Qështë të përmenmi se Kurani është fjale Allahut Po shpise fjale të Allahut Nuk është këtë fjale Allahut gjellu ala Ma djetë të disila ajetet se Allahut gjellu ala Ka përmeni se fjale Allahut nuk përkufizohet Nuk përkufizohet me, me numra Ven në fadi vel fenai Dhe fjale Allahut nuk as gjesohet Dhe nuk shkatrohet Pasaj thot Lausara eqlamen gjemi u shëgjeri Si kur të gjithë drunjt E dunjajës të bëhon kalem Të bëhon lapsa والبحر تلقى فيه سبعه ابحره تبارك وعظله الله جل جلا جل وعلا و 7 dete të bëhen ngjyrë do ngjyrë këtë dhunë të dhonjës sikur më bë labsa edhe këto detrat që ekzistojnë më bë ngjyrë والخلق تكتبه بكل آن و të gjitha knejcat për një herë me shkruajt fanat welais al qaul minhu fan fjala e tyre e njerëzve m'përfundon e fjala Allahu xhallahu ala leise bifani aya nuk përfundon aya nuk përfundon qala Allahu xhallahu ala qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا fat Allahu xhallahu ala nasur al-kehf thuai sikur detit të jet midadan detet ngjyrë Li kalimat i rabbi Për fjallët e zotit tem Lë nëfidë lë bëhër Kabla en të mfede Kalimat u rabbi Do të gjdu këtë deti Para se me përfundu fjallë Allahu gjelle Gjelle wala O la u gjit nabimithlihi Medede Edhe nëse si edhmi detat të tjerë Plot Medede në pandal Nëse si edhmi edhe plot dretra Dhe mundohet me shkujt dikush halën Allahot shterën detrat fjale në Allahu së në shënën kërkush kjo është sa, sa për illustrative e kemi përmendë se Allahu neve në i siel shenjë, se endet për një kuptu në bastë të asaj shë e këna mendjen me kuptu jo se kjo është në realitet ashtu po fjale Allahu gjellarash shumë ma më e modhe në ajetë të tërë ka përmendë shtatë deta والبحر يمدّه من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله نايت درصول لقمان أكبر من نيت نايت و قاثن سيكتي ديتيت جاштойна ذا 7 دتا فيال اللهو نكفوندون ثاتيم نو كثيري الله مشهروف يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته الأولى فاللهو نكتا يته نلايمرن për madhrinë e ti për lartësinë të ti, për emrat të ti të bukur dhe sifatët të ti të larta, o kelimatihit të më dhe fjallët të ti të plota, e leti la ju hitu biha e hadun që askush s'ka mundësi mi përthekue, mi përfshime, me thonë katsh janë fjallët e Allahut të bareke, vë të ala, fjallët e njerëzva përku vizohen, po, fjallët e penga mërva përku vizohen, po, përku vizohen, penga mësëm ka thonë që katsh, fjallët e t Fjallë të Allahu Gjellewala, kur kështë të një nëmranë. Sepësa Allahu Gjellewala, është kryusi, absolut, dhe prej ati nuk përfundon asë një sen. Pas ta i thotë, Vëla i tilaë ali besherin ala kunhiha vë ihsaiha, kjo me nënësi shumë. Thotë, dhe nuk kanë mundësi njërzit besherë, njërzit, të bajnë i tilaë të gjitën në realitetin e fjallëve të Allahë. Kjo është shumë rëndësi, në se kjo e thënë greqishtën, kjo e thënë logikën, e atërët e cilat mundohën mi kuptu me sejlet me logikë. Si, në adhëpë se besojnë asë Allahu fletë, kur doje fletë, qish doje fletë, me zonë, me shkronja, me dëmëthonje, e ka zbitë Kur'anin. Pa e dinë anasë si e shprej Allahu gjellë vë ala fjallën e ti, se dinë. Qish në dëgjohëtaja, nuk e dinë. Sa është i madhë zonë i Allahu gjellë vë ala? nuk dim kur çfarë për këto mesaje. Andaj thot la ittila 'ale basharin ala kun hiha. Por realiteti në këto rësendeve nuk e di kur kush, asçi ka mundësi me ditë. Sikur që ka thënë that pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zotriu njerëzimit dhe vula pejgamberëve, la uhsi thana an alejk anta kama athnaita ala nafsik. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doajina kunutit oz ozot. Unë s'kam mundësi me të falë më ndëruti. Ja. Unë nuk mui me shpërhej në një falenderim Që ty të mjafton Po çka? En të kema ethnej të alanefësik Shikona ajtësile një mas mirti Allahun Që ka thot? Ty o zotë, i e i falenderuar Qështë e ki falenderu vëtë vetën ti? Pse, pse nuk mjafton njëri ju Me falenderu Allahum? Pse zë dalin fjallët? Sepse nuk e di madhështina Allahu Gjelleware Allahu është më i madhë, Allahu Ekber Po sa është i madhë? Kër kush nuk e di përveç Allahu të barëkjo vëtë anë. Me lacit a edhin, nuk e di. A edhin Gjibrili, sa është i madhe Allahu gjellëvara, nuk e di. Realitetin e qenjës Allahot, sifatëve të Allahot, emrave të Allahot, madhërisë të ti, subhanëhu vëtë anë, nuk e di në veç Allahu gjellëvara. Andaj, më i njohuri për Allahun që ka thonë, së mui me të falën dëru, së kam shpreje e cila mjafton me të falën dëru, po të shka bajë? të falenderoj që ashtu qështë te ki falenderoj vetë vetën, e me këta e përfshin. Sepse Allahu gjallu ala e njefë mësë mirti vetë vetën. Pas ta i thotë, ka thënë Allahu te barek e wa taala dhe ka përmin ajetin nësurën lukman, ku Allahu ka përmin 7 ajetë, 7 dhejta. Qëka thotë Hoxha ibnër Kethiri, e i uëleu أن جميع الأشجار الأرض جوئلت أقلاما وجوئل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى سيكورشتاد ديتا ذا تجير دروني تبعون لابسا ما شكروت في عالنا الله جل وعلا إتلا أرغمانتون برماذرين الله ذل أرسينتي لتكسرت الأقلام كيش المثيل لابسا Nuk mjafton lopsi, as gjith lopsat me shkujt madrinë Allahu Gjelle, Gjelle wa Ala Wa nefi dhe me ul bahri dhe shterët u i detit Ska mund si, a i dinësa është deti madhë Mja shtu edhe plot detra Së mjafton me shënu e fjallën Allahu Tebareke wa Teala Dhe me gjithë këta njërzit i bojnë ortak Allahu Gjelle wa Ala Ajë cili ka kryu të gjdo sende Për i madrishë të tina, është edhe kjo dënjoja e vogël që fogu dashkrasim me fjalta Allahu xhella xhella wala. Dhe njerzit i bojn shirk Allahu xhella wala. Alhamdulillahillazi xalqa as-samawati wal-ardh wja'ala adh-dhulumati wan-nur, thumma alladhina kafaru bi-rabbihim ya'dilun. Fatallahu xhella wala sura al-an'am, falandarima taqoin Allahu, i cili ka kriju çjet dhe tokën. Dhe ka vot dritën dhe errsirën. Mir po çka? ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Pastaj ata çka kau bë kufr, kanë shpreh mosbesim, kanë devijuar nga rruga Allahot, e Allahut e balazojnë Allahun me tetarkan. Të I cili është krijs. A kjo është për isluminit më të madh, andaj Allahu nuk e fal. Sigur do ta shohim në ligjëratat e arshme pak më von kur të vinë, definicioni i imanit dhe definicioni i shirkut. Sa e madha është, andaj njeriu kanë dhënë të artë me bazë zinë, a moralitet me nonën e vet. Alo narojt, e cila është më shëmtumja? Nuk është kur gjon kraasim me shirkun. Nuk është kur gjon kraasim me shirkun. Dietar te ganciel këtë shembull se njerëz e njohin shëndinë e kësaj, me von njeriu zinave nënën e vet, me motrën e vet. Kur gjo nuk është kjo me valla u shirk. Mir po njerëzit e zonë shirkun se ndin më të vogël dhe nuk i kushtojnë rëndsi fare. Dhe thot për shprehje edhe doshta të kufrit 24 orë apo shpreha bre shprejeve çka e futi në zjarra dje për gjithmonë, ai nuk e di. As si nervozohet, as si xersitet, as si e di çe ka thon shpreja në kufrit. A nuk e din se e ka thon shpreja në kufrit, sepse nuk e din njerzit madrina Allahu xhelallahu, andaj shejtani yora jo sisht e ban akiden se në matram. Se se këto është palca, këto është ajka, këto rëndësia, këto është ajo çka e dallon njeriu un, si njerëi prej kafshëve. Kjo është ajo Nëse njëri ju e besanë Allahun gjellohala, si duhe dhe njëfë Allahun të barëke, që të ala, thotë në vazhdim i më këthiri, o inë nëma dhukirat e sëbëratu ala vëgjhjil më balëga, o lëmjurat e lëhasru, thotë i më këthiri, është përmenë 7 që, jo për përkufizim, që edhe 7, e më kanë 8 kishë mjaftu, jo, mirë përmenë nga prizma e më balëgës, hiperbolizimin, zmadhim, stërë zmadhim, Walem jurat e hasër dhe nuk është përshëllim për kufizimi, 7 data, surë luqman, nëse filozofat e kanë zhjerë për eksajna, se në dunjojë e këzistojnë 7 data, 7 oceana, kjo është batil, dhe dhëtë, walain në themë me seba të ebhurin më u gjudet e në muhitat e në bilalem, dhe asë që e këzistojnë 7 data rëdbotës, se e kanë zhjerë për ekti ajetit, 7 data, ka thonë, nëse e këzmishtu 7 oceana, deta sa kishte për kufizuar fjalën Allahu xhallahu ala, po është për qëllim sepse shtatçi që në Kur'an ka sekret. Allahu me shtat ka krijuar shumë sende, sikur që janë 7 qijet, 7 ajetet e surrës Fatiha, 7 organet e njerëzit me të cilat bën namaz, 7 dyert të xhehenemit. E kështu me radhë, Allahu xhallahu ala te shtatçi, 7 ditët e javës që ka caktuar Allahu xhallahu ala, shtatçi është për qëllim sakrati Allahu xhallahu ala dhe përdoret për zmadhim apo ti shkatan Allahu te bareke we teala ولو استغفرت لهم 70 مره nese ti kërkon edhe 70 herë thale për mushrik Allahu s'ia ja fal detar kan thon nuk e ka për qëllim se me vao 71 ja fal nuk kuptohet kështu te 70 herë me vao s'ti kvar 71 nuk ka s'i Allahu ja fal po kto është për qëllim pa fund me vao s'ti kvar për mushrik s'ta pranoi nëse Allahu xella wala nuk i ndryshon fjalët e tina dhe to ajeta argumentojnë se fjala e Allahut është e papërkufizuar, nuk përkufizohet me numër fjala e Allahut te bareke وتعالى. Fot Qatada, njëri prej tabiinve në shpjegimin e kësaj fjale të Allahut xhallahu ala, qala al mushrikun inna hadha kalamun yushku an yanfad. Ka thënë mushrik është afru koha që fjala e Muhamedit më përfunduar. I ka ardhur funi edhe pak Prit një edhe pak, që që ka përmendë Allahu Gjellua në surët tur, në të rabbesu bihira i belmenun. Edhe pak edhe i përfundon, që është e Muhamed, edhe rahatomi. Allahu Gjellua ala, i ka thonë, të rabbesu, të inni maakum minë elmu të rabbesin. Prit një, sedho një janë të prit. Prit një, sedho një janë të prit. Takëshimi në që dhe kam ndodhë. E që dhe kam ndodhë? Fjalla Muhameda dhe salam, ka vazhduve dhe fjallat Allahu Gjellawala ka vazhduve, dhe të vazhdoj dhe të jetën e gjikimit dhe fjallat mushrikve ka met e sufla ma ulta. Ka met ma ulta. Thot, pasaj zblitja Allahu te barë kewetala wa ogel au enna ma fil ardhi min shëgjarati e klamun deri në fundta jetit. Si kur gjithë toka me drytë e saj dated, laps dhe detet të bahan lapsë dhe njërë, smiafton me shkuit e Allahu fjallin Allahu te kume me përfunduje. Atos smiaftojnë me shkrujt e leje mome پرفندوه لئومه پرفندوه ثوت ربيع ابن انس الله يمشرف انما مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطره من ماء البحور كلها وقد انزل الله ذلك ثوت ربيع الله يمشرف سا علمي اكروب ايك روبا تشا اكزستوين نگراسه م علمنا اللهت ا سيكور نيا پيك اوي نيا پيك اوي قطره mimai el bahr el buhur nga pika pika e ujit nga gjitha detat thotullah e ka zbrit kta ne Kur'an dhe e ka lexue fjalen Allahu xhelle jelle jelle ve ala dhe ka pru hoja edhe shum prej ajeteve tjera te cilat mundi me lexue ne Kur'anin Allahu te bareke ve ala se fjalta Allahu xhelle ala nuk parku fizon. Pastaj thot Hoxha në vazdim, "Wal maqsudu an kalimata Allahi baqiya abadan la tanfadu." Qoftë për qëllim është më shpjegojmë këtë ajetë dhe këtë hadithe se fjalët e Allahut xhallahu teala janë baqije abadan la tanfad. Janë të përgjithmonshme, pa fund dhe nuk kanë mundësi me u shkatërrua dhe me u asgjësua. Tamma la tanqusu abadan. Janë të plotë, s'ka mangësi ato. Fjala e Allahut është e plotë. Fjalët tona janë të mangëta. Fjalët tona janë të mangëta, وذلك لأن كلامه وصفاته وليس من صفاته شيء ينفد. Fjala e Allahut është sifati i Ti. Kto është përçelem dhe kto është ajo palca e mesës. Pse nuk e përfundon? Fjala e Allahut. Se fjala e Allahut është sifati Ti, cilësia e Ti. A mundet një cilësi e Allahut të mëshkatruj? Allah i ka di dur. A mundun një dorë Allahu Jelle ola më shkatru ebeden fjallë Allahu fjallë Allahu Jelle ola amunët më shkatru ebeden kullu men alaiha fan o jep qa vejshu rabbike dhul jalali o l-ikram që ka shëfti ka më shkatru përveç kujna o jep qa vejshu rabbike dhe mbet fjallë Allahu Jelle jelle ola andaj kjo mesele se fjallë Allahu të shstifati ti si kur që dhëtë vjene ma von se ata që kanë thonë se Kur'ani është t'i kryumë në realitet çka pas kan thon se Allahu e ka një sifat të krijuar. Me sifat të krijuar. Dhe me thënë Allahu e ka një sifat të krijuar, çka i vjen në realitet? Më pas edhe një tjetër, të krijuar. Dhe i vjen se Allahu xhallahu ala ishte krijuam, haşa, lillahi Allahu na rujt. Dhe kjo është kufri më i madh. Me gjithë këta, do ta përmend më të punë të tefirit kur të vinë ndonë mesela të të tefirit dhe të ignoranca kështu më radh. Se me gjithë se ata kanë thonë kështu Ima Mahmedi plot prej udhetsave të gjëhmive Nuk i ka shpaljo besintar Po ka boj stikfar për ta Mesele që ko ka kohë ka ngusht e khavarishve nuk e kuptojnë këta Kanë thonë Allah u ka pjesë të kryume A i që ka dhe me thonë pjesë të kryume Dhe që ka dhe nuk i kanë botë të këfir Pse? Se nuk e kanë perceptu shka jenë të thonë Nuk e kanë perceptu shka jenë të thonë Ande kër e kanë veti ma Mahmedi më pëse Ka thonë ata Nuk e dinë realitetin, çka do të them fjala Allahut është e krijuar. A do njeriu duhet më mor këto mesela gradualisht në shkallëzim ndam i kuptuesi duot, sepse për ndryshe vjen me çoroditje të cilat s'kan fund, me katastrofa të cilat s'kan fund, rast nuk shërohen dhe nuk nuk shërohen lehtë. Pastaj thotë hoxha, dhe Allahu xhellahu ala e ka ilustruar me 7 dheta apo me shumë dheta sa për me kuptu na. Edhe se fjala Allahut tës sifat i tina nuk përfundon asë njëherë kullushej in halikun illa vëgjhe qka egziston ka mushkatruhe përveç fjallës Allahut e bareke vëtala dhe fiturës të tina. Pasaj thot hoqa mesajle tjetër. Kelamu Allahi fi kitabihi ajnu kelamihi lejsemi makhluk. Mesajle tjetër. Fjallë Allahut në librën e ti është pojë njëta fjallë shka Allah u fletë me ta. Dili gjerata dhe i citum në disa ajete sa Allah u fletë. Mirë, Allah u fletë. Kur doje fletë, qëka doje fletë Në cilën do formë fletë Po qka është punën me Kur'anin A ka folë Allahu Gjelle Kuranin apo jo Thotogja, mesele Se Allahu Kur'anin që e ka zbritë është ajinu kelemihi është pikrish fjallat i Pikrish të ajin është vet fjallat i Qka ka folë Allahu Gjelle Gjelle oazë Do me thonë, në këto ajit e qka pillezojna Pikujt ka ndalë Prej Allah Allah i ka thoni pari Një ja ka rënë Gjibrilit, Gjibrili Muhammed a.s. Muhammed ja komuniku sahabëve të tina dhe sahabëve të tina i kam pruneve. Do me dhana ku lezojna, që ka lezojna? Ata që ka lezojna Allahu u Gjellu Ala, fillimisht. Andaj, në rizatën e kalume, përmendëm se sa është madhështore njeri ju me, le, me lezojna Allahu u Gjellu Ala dhe me më mërë dhëshme fjallët Allahu të bareke vë të ala. Kjo është me që ka dëllu e umeti Muhammetit alai salatu salam Me ledzimin ledzimi e fjallës Allahot Me jetën në njën e fjallëve të Allahu u gjellu ala Mu jetësu dhe mu Me në gjallë zemrën me, zemrë me fjallë të Allahu u gjellu ala A thu val Njeri ju që ka i lezonë fjallë të Allahu u gjellu ala Të cilat janë ledzimi pari tina A i ka thani pari Edhe i kuptan ato Dhe jetan me to A thu val Që falë gjallërije mundë me pasaj Farlumë të rije mundë me pasaj njeri ala dohet nuk si fjalet e Allahut te bareke we te ala kalamu Allahu fi kitabih ayu kalamuhu leysa bimakhluq pasajfot na poezi wel qaul fi kitabih al mufassal bi annehu kalamuhu al munazzal fot mendimi per fjalen e Allahu xhellawala osse fjalat e zbritur esht e njejta fjalet te folur fjalat e zbritur kurani mushaf cka esh cdo sani cka esh te mushaf Për i fjallëve të Allahu Jellewala, Allahu i pari ka thënë ata. Para Jibrilit, aleyhi salatu e selam, dhejri tëkë, Muhammedi aleyhi salatu e selam, kanë zëbrit. Pasaj thot, alërresuli al-mustafa, khairi al-wara, kanë zëbrit tëkë rresuli, të i dërguari, el-mustafa, izjëdhuri, izjëdhuri, Muhammedi aleyhi salatu e selam, khairi al-wara, maj miri pre njerëzve, sëka ma të mirë se për nga miri sallallahu a Më jese s'sekëna pa pejgamberin alayhisalatu sallam, Fadil ibn Qayyim al-Jauziyja nuk kusht kusht të dashurisë me pa dikan. Sepse pejgamberi sallam nuk e kena pa, po e doina mës shumë se çditë njerëzit. Andaj ata që janë, çka folin për dashurinë, të ndaluar, ata nuk e dinë çka është dashuria. Andaj ibn Qayyim al-Jauziyja ka shkruar një libër komplet, se smirri vetë çka është dashuria. A është kusht me pa të dashurin? Jo. S'është kusht. E don mës shumë se atash ka i shaf. Thot madje na e doin Allahun mës shumë se gjithçka dhe se kena pa Allah Allah më nësof me pa mir pa nëve se kena pa Allah më njëllë u ala asë Muhammedin alai salatu wasalam mir pa i dojna masë shumti khair ilwara njeriju më imir lejse bi mëkhlukin wala bi mëftara fjale Allah nuk është kriuar asë ëshbifur se mushek kanë ta në kashpik Muhammedin alai salatu wasalam të të uja vel qawlu el-lezi nëtëqidu në dhinu Allahe bi mëndimi Besimi me të cilin na i nështrohem i Allahu dhe e kena fenda i Allahu Gjelluara Fi shekni kitabihi l-mufassal në punën e librit të ti që e ka zbitë Allahu Gjelluara Wa hua l-Quranu, wasafahu Allahu Ta'ala bidhalik Dhe kjo është Kurani, e cina Allahu Gjelluara e ka të lësue Që ka të lësue Allahu Gjelluara l-libri në ti? L-mufassal Mufassal, e përmendëm që ka e mufassal? Nëndarje Sepse e ndanë të keqen prej të mirës Të vërtetën prej t ar sirom pra drejtës çka ka diçka që duhet mendar kurani e ndon furqan e ka xhitullah furqan edhe mufassal sepse e ndon be annehu kalamehu hakeqatan hurufuhu ve maani sot e besojna se fjala e zbritur hakeqatan realisht ne te vërtet shkronjat e tij dhe domethëniet e tij jan prej allahut kalamehu Fjallë Allahu Jelle Wa Ala Subhanahu Wa Ta'ala Thatë Allahu Tebareke Wa Ta'ala Wa in ahadun minë al-mushrikine Së tëjarake Fa e jirëhu I thatë për nga mellit Alehi Salatu Wa Salam Allahu Jelle Wa Ala Nësë dhikush për i mushrikve Thatë tje Apo mstrehon pak Hatta jesma' kalama Allah Dheri së të dëgjohje Fjallën e Allahut Qëmë ndëgjoh? Fjallën e Allahut Fa e jirëhu Allahu Gjagano strehoje Strehoje ti goje, Fjanin Allahu Tebareke Thet Allahu Tebareke Baqdim aje të tër Sehekullu lmukallefune Idhen talektum ila megani Me ma li tëkkhuduha dheruna Në tëbikum ju rriduna E njubet dilu kalam Allah Kur munafikat të se të skandal Me tije në ekspedit Kur dhele puna e plashkës Ata thoin Prit vila dhe na me juve Alesna me ju me anë kënaqon me juve këto munafikat. Ato se nuk e pasoi beqavesa me çdo më sen kur të venë puna e fitores thonë anë na kon me juve. Anë na kon me juve. Andaj detar thoin Allahu xhellahu munafikat në ditën e gjikimit i ringjallmë kanë në besimtar. Në kjo ban zollom Allah. Ku jonë në një botë që nuk jeni në besimtar, delin atje. Po ku i ndan kur dalë me s medalaton xhennat këta Muhammed me nserat. Irzan Allahu te bareke ve te ala Allahu na rrudit. Mm. Dhe thon as ne kaon me juve, ja ne kaon me juve. Allahu xhelali thot: "Juriduna an yubdilu kalam Allah." Dëshirojnë me ndryu fjalët e Allahut. Dëshirojnë me ndryu kan fjalët e Allahut te bareke ve te ala. La bastai ka përmen fjalë të tjera prej dietarëve, të muslimanëve, të sahabëve, të tabiinëve se fjalë Allahu xhelwala prej tikë ka dal dhe tek ai kthehet. Nga Ibn Mesudi radhiallahu an ennëhu kane uqabbilu al-mushaf vë jekul kelamu rabbi, kelamu rabbi nga ibn Mes'udi radhiallahu an shoki pengamejdi sallallahu aleyhi sallam i cili ka qeni njohur me pengamejdi sallallahu aleyhi sallam shum me halalin dhe haramin e kshomerat dhe e ka dit ledzimin e Qur'anit në mënir të përpikt që ka tham e ka puth mushafin e ka puth dhe kja argumente se le jot me puth mushafin e ka mërë sallim botimin dhe ka than, kelamu rabbi, kelamu rabbi, kjo është fjala zotit tem, kjo është fjala zotit tem. Pasaj, nga Omeri, radhijallahu an, ka than, inne hadha l'Quran, kelamu Allah, fe da'uhu ala mawadi'i hi, ki Quran është fjala Allahu jenë në wala, andaj ngritëni në pozitën qëka e mëritan. Cële është pozitën qëka e mëritan, fjala Allahu jenë në wala, me tëjnë ma e ledhuara. Si mun është me respektu dikan, kë flet me ta si ka mund titi me, me madhru dikan kur se qel kur që që madhron që si madhron dikan dhe e lërcon kur ti as tuk i di fjallë të tina ndaj ka thonë lene në pozitën e vet cila është pozitë a vet me lënë në raft, sa më nalt me pështethe me pëshkir jo, me lezue dhe me meditu në ta dhe me qajt para fjallëve të Allahu gjellëvala që ka përminë Allahu te barek e vëtara i dha tulliet alejhim ajatuhu kërru su të gjëten su të gjëten vë bukije të të Allahu kërdi lezohë në ajetet e Allahut bin në sejde dhe qajnë bukije pëse? sepse fjallë Allahu u gjellë u ala kërdi lezohë të është më më të shtoria dhe e prejk zemrën e prejk ata qka është më ndje e shmë nëk njeri ju pas të i thot va kale khabab ka than khabab shoki për nga meri sallall Fëtë afrojë të Allahu me qëka të munëshë? Sa ki mundësi afrojë ka Allahu, gjellë o'ala? Fe inneke, len të qarrabe bihi, len të qarrabe ila Allahi bi shej'in, e habbe ileyhi min kelami. Ama dhije se nukë munësh muafru ka Allahu me ditë qka, ma shumë se sa me fjallën e tina. Qëka të dujshë banë? Qëllën dujshë vejë për banë? Nukë munësh muafru të Allahu sikur me Qur'an. Kjo është absolutja, sepse është fjallë Allahu Gjelle, Allah. Allahu donë me lezuna fjallën e tina. Donë me lezuna fjallën e tina. Dikush, Allahu në ka kryu në, në atyrë. Nëse ti e dise, në disa njerës, i përmenin fjallët e tua për të mirë. I përsëritin fjallët e tua për të mirë. Në ka thonë filani, kështë me ratë. A të vjenë mirë? Vjenë mirë. Nëse emrin të të përmendin në kontekstin e lafdratës, të lafdrojnë, pa e ditë ti, A djen mirë? Djen mirë. Në këtë natyrë në ka krihu Allahu Jelle wa Ala. Allahu Tëbarike wa ta'ala e donë me përmenë na jemë në tina. E donë me jë përmenë për nga mërët. E donë me lezuf jëllë në tina. E donë. So, Sepse kjo argumenton se të e donë Allahu Tëbarike wa ta'ala. Të e donë Allahu Jelle jell wa Ala. Pas të këtën Abdullah ibn Mesudi. Transmetim 4. Al-Quranu Kelamu Allah. Fëmën rëdë shëjën şey fë innëma jërudë ala Allah. Kurani është fjalë e Allahut. Kush e refuzon fjalën e Allahut, e ka refuzuar kanë Allahu xhallahu ala. Pse? Se Kurani është fjalë e Allahut xhallahu allahu allahu ala. Andaj, ai cili më e mohon Kuranin, s'është kafir, ai cili s'e beson Kuranim, s'është kafir, sepse kamohu Allahu. Ai ka thënë Allahu s'ka fol. Nëse s'ka fol, atëse s'ka fol Allahu xhallahu ala është Mehmet. Ai thëlloj Mehmet nuk është Zot, e ka mohuar Allahu te bade kote ala. Andaj mesela kanë të ndryshura njëra me tjetrën. Nëse njeriu e mohon pejgamberin, pse nuk është musliman? Sepse nëse mohon pejgamberin, të dërguarin e mohon dërguesin. Te nëse thu s'ka të dërguar, atar Allahu nuk është i dërguar, nuk është dërgues. Nëse janë të lidhura njëra me tjetrën. Dallabullai me Saudi ka thonë, kush e mohon Kur'anin, Allahun e ka mohuar. Se ti e mohonin sifat, e ki mohuar komplet Allahun te bareka ve taala. Pasaj ka thonë inë ahsen el kelami, kelamu Allah dhe fjala ma e mirë është fjala Allahu tabareke wa taala nga Uthman ibn Affan radhiallahu hanë dhe kjo metodologi e Hojjës e Hafidh ibn Ahmed është metodologi a që ka na të duhet më ka për ta cilë është kjo metodologi shikone, i bjene ajetet i bjene hadithet dhe tash i bjene fjale sahabe dhe kështu meselën unë gëtrohet kër se fjala Allahut është ma e larta në argumentim dhe në Prova dhe nështjelën e dëshmive Pasaj fjallat e dërguarit të ti A e cili ka arë në Kur'an A e masmir të e kuptan Pasaj shok të ti Nëse e kanë pas një mendim shok të ti Në prezince pengamerit ale i salatu e sëram Atër kjo argumentot se Pengameria u kam iratu këtë kuptim Dhe pasaj me kanë Me fjallë të imamave të mdoj Imam Ahmedit, Imam Malikut, Imam Shafiut Edhe Imam Ebu Hanifës Dhe kështu njeri ju mjaftovat Ska nevoj me filozofia Ska nevoj me prala Ska nevoj për fjallë të njërëzve I mjahtojmë im të tri të referenca Allah për nga merë Shok të për nga merë Nuk ka diqka tjetër Andaj nëse gjyjtë është dikun tjetër Vecë se kim e hup kohën Ajo qka e përfiton vecë kohën qka e hup Kur gjatë tjetër Pra për dushmukti të fjallë të Allahu gjelle Gjelle wa az Thët ëthman ibn Afan Radhi Allahu anhu va ardha Ma e habbu Thët nuk dëshiroj Që mu më më më kalu një dit Apo një nat E unë më së kem leēu kërgja për i fjallëve të Allahu Gjelle wa Allah Fjallë të Allahu të janë gjallëria dhe e vërtet Në hajna njërës të cilët kime qenë të vdekur Dhe kalujmë në vdekje Andaj Allahu të bare kjo dhe taala Nuk në ka thonë kini me vdek Po ka thonë kini vdek Andaj në adreshtu o i vdekur In në kemejit Ti o i vdekur Për Inë në kemejit Wa inë në hum Lë mejitur Ti e i vdekur edhe ata Të vdekur E qish mund gjall Mi fjallë të Allahu Gjellu Ala Adaj Othmani Shikone Njeri ju ma jafur Dhe për nga meson pas Ebu Bekri dhe Omerit Thot muhe nuk guzome më kalun Një dit dhe një nat Pa ledzun e librë të Allahu diçka Pa shë Allahu A na kalon neve dit adhe nata A mos tham nat dhe dit Pa ledzun e diçka Për një librë të Allahu Gjellu Ala Pa Facebook s'ka mundë Po pjafeve të Allahu u Gjellewala, po, shumë ditë. Andoj të jesherë se zemra vërëzot, varz, dhe trun i blokot, dhe dhja është e mangët, sepse njerëzit nuk i këthajen fjalëve të Allahu u Gjellewala. Pas e ka thënë Abdullah ibn i Mesudi, duke të regu për një peshore të dashurijës dhe Allahu u Gjellewala, thëtë, men këne ju hibbu, e en nja'leme ennehu ju hibbu Allah, ku ishë dëshiron me ditë? A e donë Allahu? Mesele, eran Mesele, engarkume Mesele, qka duhet me shëshit vëzvetën ved gjithë ditë njëriju Ku ishtë dëshiran? Shira Abdullah imni Mes'odi Peshorën të aje Ku ishtë dëshiran me ditë Ennehu ju hibbu Allah Se aje dojnë Allah Të gjithë për të përredindonën se e dojnë Allah Të gjithë Edhe shkije për të përredindonën se e dojnë Allah Apo? Kretë përredindonën Nahnu e bëneullahi ve e hibbe Ka thon Krishtartë dhe Jehud, na jena të dashmit e Allahut. Na e dojnë Allahun shumë. Allah thot: "Feli ma yu'azibukum Allahu bi dhunubikum." E pse nëse jeni të dashmit e Allahut, Allah ju dënon për gjërat e juve? Sa Allah nuk i dënon atë që ai do. Nuk i dënon Allahu xhella atë që ai do. Edhe na, edhe të gjithë pretendojnë e dojnë Allahun shumë. Edh zguzojnë edhe se pretenduën. Po çka, çish me vërtetue? "Falyu'rid nafsuhu ala al-Qur'an." E të parasit e vetën para Kur'anit. Peshore. Në gjere vetën para Kur'anit, e kështëf a edonë Allahum në gjëlle, në gjëlle vëgjala. Fe in e habbel Kur'anë, fe hua ju hibbu Allah. Nëse edonë Kur'anin, a edonë edon Allahum. Në qëka thoi na, po edon na edonë na Kur'anin, alhamdulillah. Jo kështu. Jo edonë na Kur'anin, me ledhu Kur'anin. Mu marë me Kur'an, kjo të ashuri. A mund në shpëtanë, edu dikane dhe shashlenësit A munësh? Ti munësh me thonë, pa e nukër reale. Kull in kuntum të hibbu në Allahe, fe të të biuni, ju hbib kumë Allah. Thuaj, nëse e doni Allahun, e janë i pasmeje. Ka thonë Hasan Basriu, kjo i ka së provu krejt. Kushe donë Allahun e të njeki për nga merin. Po nuk e njeki për nga merin, nuk e do Allahun. Po ti e shafë se shumit të njëre, a të mitë mësë mi thonë se e se do Allahun. Mi për po, ku të dhysh pasaj për nga merin, nuk, nuk e pason Këtë ka ekstremizm dhe fundamentalizm dhe shkëtrëngim dhe izolim Sunitën e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Andaj këtu shëshitet njëri E do në allohum për nima nuk e do Fenja arit nëfsehu Alla Quran paracit e vetën para Quranit Po mirë Këta paracit e vetën para Quranit Shemër vesh Allohut ka zonat i kan e do dhe kan se do E të i gjenje vetën ku i e Gjenje vetën Pu i e, nëse e do në Allahu në gjellohala, i e ose të mutë të këndë, ose të sabirinë, muëmininë, eksumeratë, të setë Allahu në gjellohala i ka përmejnë. Allahu i do të devot shmitë, Allahu i do besim dardë, Allahu i do dërim të ardë, Allahu i do bë mirësatë. Që është të vetën? A banë pjesë në njënën për emrave? Nëse nuk banë pjesë, dije se ushqesh me praolla dhe me iluzione dhe me realitete jo pelë qort veteu ale al quran kjo to jam vajdim fa hadeh nusus min al kitabi was sunnati wa ijmai al umma ale an al quran kalam allahi takallama bihi haqiqatan kto teksta cka i pruno cilat jam kto teksta ku jan ole mot para shtrohet pyetja ku jan ole mot mi thon kti ohxes ka as prej hafizave mot mall hafizave hafid ibn ahmed sigur emn cka eko te jdi etar te nhofen cka pruni A, a jetë hadithë dhe fjallë të sahabëve dhe në fundë thotë këto tekste ku janë alimat? apo së një shrajthunë, a e ki vetë djetarët? a e ki vetë të gjadarët? hoxha këtu nuk pruni asti fjallë të djetarëve përvesht të sahabëve dhe në fundë thotë këto tekste nga Kurani dhe Sonneti dhe pajtu e shmëria e djetarëve e umetit po ku janë djetarët të supermenën? Paj të e shmërija u metit nuk matët me djetarët bashkohorë E asë më të as të kalumë, gjëneratës kalume as, as, E asë e asë ku shkon Dheri të këviti 220 i hijrit 220 dhe të pengameri sallallahu a sellem Pre hijritit pengameri sallallahu ariju sallem Kjo më cja, nja, 220 edhe të rëmët vite para hijritit Kjo është u meti çaja fajtuar. Pastajna, pastaj kanë polemizuar që ky do ta shpini se çka kanë vol prej fraksioneve të devijueme prej fjalës çka thau, Çikë ka thënë se do, alim i madh, me dijet e madhe, Ibn Sina. Ibn Sina janë prej mulhidinve, prej ateistave, prej njerëzve të zot, kanë ardhur me sende të shëmtueme, mirë po çka? Alim akon. E ka njohur sheriatin e Allahut te bareke ve taala. Andaj këto tekste thatoja argumentojnë se Kur'ani është fjala e Allahut tekelleme bihi haqiqatan kafol ma ta ralisht wa anna hu hu alledhi qala tëbareke wa ta'ala dhe ishtë Allah hajti li ka thon alif lam mim alif lam sad alif lam ra kafha ya ajn sad ha mim e kshu marath qështë shkohen alif lam mim Allah hajti ka thon alif lam mim qaf Allah hajti nun Allah hajti dhe ka vajduhe ma jitët Allah tëbareke wa ta'ala pas të i thonë Al-Quranu munezzelu min indi Allahi ala Rasulihi il Kerim Qurani është i zbritër të kë Muhamedi alai salatu e selam të i dërguari bujar ala Rasulil Mustafa Khairilwara Muhammedin sallallahu alai salam të kë Muhamedi alai salatu e selam dhe i kapruë me djetra apo qindra ajete që argumentojnë se Allahu e ka zbritë fjallën e ti të kë Muhamedi alai salatu e selam dhe Muhamedi e ka lezua dhe na e lezojnë amë Fjalën e Allahut te Baraka we Teala, te thot Allahu te Baraka we Teala, "Laqad arsalna rusulana bil bayinati wanzalna wa ma'ahumul kitab." I kemi dërguar te dërguart me argumente të qarta. Kurani asnjëherë nuk merret me iluzione. Kurani asnjëherë nuk merret me prallla. Kurani ti largon krejt, çliron prej prallave dhe atyre xhepurave te cilat mundohen me shpjegue donjaj. Allahu Gjellewala ka kriju dënjojen dhe i ka dërgu të dërguarit dhe ka fol Allahu Gjellewala dhe ka zbrit me ato librin të këtë dërguart. U elmizan dhe peshorën e drejt. Peshorën e drejt. Li e ku me nësë u bilqist që njerëzit të, të gjikojnë me drejtsi. Këtu një njëllit vogël. Allahu thot i kemi dërgu të dërguart dhe kemi zbrit libra të kata dhe kemi zbrit drejtsien të kata që njërëzit gjikojt me drejtësi, qëka argumenton? Kërejt, këtë qëka i dëgjanti prej, drejtësia, rruga e drejtë, gjikimi drejtë, sistemi drejtë, mësë mu korruptu e, të gjitha jam palavra, gjitha jam pa drejtësia, se Allahu dhe drejtësia është në të dërguartë, dhe ata qëka une e këmëzit dhe drejtës, gjithdo të gjikim tjetër, jashtë talibrit Allahu i gjellohara, bil këspë, Madrejtia është padrejtsi. Padrejtësia pa është. Pse? Sepse Allahu e ka thënë drejtësinë vetë fjalën e vet. Andaj theshëse, dunya ja sot ku jeton. Në drejtsi apo padrejtsi. Drunjoja sot me një fjalë të vogël është viktimë e një shkalle, e një klase të vogël kriminalç, të cilët e luftojnë më të madhe Allahun te bareke u teala, me tonelat e parë e japin për me luftu fjalën e Allahu xhelalu ala dhe sistemin Allah te bareke u teala se se gjikonë me drejtësi, sepse kjo drejtësi nuk ja u mundëcon atinve me jetur që ishdojnë ata. Mirë po çka, ata mundohen me ngulfat këtë drejtësi që e ka zbitë Allahu të barë e kjovëtara, mirë po ditë në gjikimit, Allahu gjellovara ish palos këta sekrete që ka njerëzit sot nuk i kuptojnë. Thetë Allahu të barë e kjovëtara, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فالله جل وعلا بتوهم ناتا تشا يشيفني اديشون ديكوش ناتا شاشوفنا سينين كتاشي امشيفني مون يشوف يوه ده كردانا ياش شوف شمسنه وما لا تبصرون وبتو ناتا شاشيفني Se kjo fjal është e të dërguarit bujar Nuk është poezi e asë poetit Tha asë nuk është e falgjorit Mirë po ju nuk besoni E kujna është kjo fjal Të nzilum me Rabbil Alamin është zbritje e Zotit të botra Zbritje E ka zbritë Allahu të bareke Vëtëala E dhe shikone Gjithdo kënë ku përmeni në zbritje Ka argument sa Allahu është ku Në bjarësh Gjithdo kënë ku përmeni në Kur'an Enzëllënehu në zëllnehu të nzilun e kështë të meral qka argumenton se diqka ka zbrit qka ka zbrit fjallat Allahu të barek e vëtë ala piku ka zbrit prej arshit kush është mbi arsh Allahu të gjellu ala e këna së pegue ma përkujtim Allahu të gjellu ala është mbi arsh e ka zbrit fjallën e tina në tokë tëkë Muhamedi Alehi Salatu vësselam dhe kjo argumenton se Allahu të barek vë e vëtë ala fjall e tina dhe Kur'anin tëkë Muhamedi alai salatu dhe u gjithash e ka pruë një nëmër të madhë të ajeteve dhe që nuk përëmton koha me i lezua pasaj thot ju këbiru ta'ala arresulihi ennehu më belleghën anhu mu eddin li ma arselahu bi thot, Allahu në ka lemru në këta ajete ajete plat, me qindra ajete sa Allahu ka zbitë Kur'an Allahu ka zbitë libën, Allahu ka zbitë falën e tina me qindra ajete thot, Allahu në këta ajete në në lemruon Se i dërguari është mubelligë, mubelligë, që ka mubelligë, komunikuhës. Së është e vetja ajo, ajo nuk është e vetja. Wa ma alër rësuli illa lë belaghu lë mubinë. Allahu thotë të dërguarit nuk i takon vetë se me komuniku. Andë Allahu Gjello Aleka thonë, inneke la të hdimin ahbeptisë, në u zonë që shkado ti. O lakinë Allah e i hdimin jesha, Allahu zonë që shkado. Allah e u zonë që shkado. Allah e o zënë që ata qka do Ebu Bekër e së dykën e ka ndalë në ditë kure ishtë Dhe i ka ndhonë Ki shoki jëtë përvolë për Romakt Edhe për Persian Kur ka zbitë surër Rum Gullibetër Rum Fi Admal Ardi Jan mund dhe janë svidu e Romakt Edhe ata janë konë Frikshëm për Romakt Dhe se akonë për andorije madhe Ka thonë ki shoki jëtë përvolë për Romakt Ka thonë sfolaj pa ati jazbrit Allah u gjellu ala Ciam fjalët e tij. E kandiduese nuk janë fjalët e tij. Fjalët Allahu te bareke ve teala. Fotoja, të gjitha këto ai argumenton se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk është por vetëm porvetse komunikues. Wa hadha ya'rifuhu ja kullu ahadin ya'qilu ja lafzata ar-rasul. Dhe këtë çështje e kupton çdo njeri i cili ka mend me kuptu vetëm fjalën e rasul i dërguar. Nëse e marrësh se s'ka i dërguar, ti e di sa i shko kur çdo pi vetin. Ai ai dërguam, dikush t'i ka dërguar? Kush e ka dërguar? Allahu te bareke ve teala. Cila është detyra e tij? Mëna ka xhua. Rusulan mubashirin wa munzirin lalla li yakuna lin nas hujja indallah. Të dërguar, çortues dhe përgëzues. Për çka? Mos me pas para Allahut, për njerëzit argument. Me than ditën e gjykimit, o Zot se kena dit kur kush ta ka kallxu. Rayn, kazebtum, Allahu thot mos raini. Undhur kayfa Jeftë të ronë, Allah e thë ditë në gjikimit Shire që shërejnë Se ditë në gjikimit, shumë popu i thoin Allah u gjellëvala, s'ta ki qupin nga merë Nuhit, populli nuhit I thoin, nuhit, s'ki artena Rejnë edhe atje Se e shofin zjarbin për para Allah u gjellëvala i thot Umetit Muhammed e sam, shkoni A kanar, a jo kina lamruse Dhe tek nuhi, ka pas Të dërguar, dhe a i ka qen Tek populli ti, po Kanë me rejtë dhë ditë në gjikimit Mir po thatë hoxha. Kush e kupton fjalën Resul? Ëmërve sai ska tjetër rëvesë më na ka dzuar. Anda kjo, nëse nëse i dërguar i se ka tjetër rëvesë më ka dzuar. Çka punë e hoxës? Punë e drejtarit. Se jetojmë në kohën kur adhuron drejtari, për fat të keq, adhuron me plot kuptimin e fjalës. Çka është adhurim? Me dashjë di kan kulmin e dashurisë dhe me jubim në kulmin e bindjes. Çka thojë ban? E don më shumë ti, adhuron. Zguzon me kundërsue, e adhuron. Fjala e tij është argument. Adhurim. Ai nëse pejgamberi, detyra e tij është vetëm me çka? Vetëm të komunikoj. As pejgamberin zguzon ama adhuron. Kush adhuron pejgamberin sa më shkafir? Mushrik, ibad shirk Allahu te bareke وتعالى. Me dash pejgamberin Alayhis salam sigur Allahun çka bëhet? Shirk ban. E subhanallah. Me dash pejgamberin Alayhi salatu wassalam, me baraz me Allahun Jellalual. Njeri u bë mushrik. Më shrikë banë, i dhëjtarë dhe Allahu gjellohara Shka thë u njeri ju me dashë di kanë Qofti dijes apo i pa dijes Me dashë Sikur Allahun apo sikur pengamen sëram A dukë bëgatë bon më shrikë ma përparsore? Ma përparsore bëgatë bon më shrikë Andaj, detyre pengamerit është komunikimi Ala ma përparsore se detyre e hoqës është komunikimi O këtë komunikimë mundet mu ba bon, Dhe mundet më së mu ba Po edhe mu ba bon, Respektovët, ndërovët, o nuk adërovët ku kapacitete sepse i bëjmë shirka Allahu te bareke وتعالى. Dhe ojë ka cilë dhe, dhe prej haditheve tjera, të cilat argumentojnë se Allahu xhallahu ala e ka zbrit fjalën Etina dhe ka pruar një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë e përfundojna në dytën e fundit, pak para se më ndrohje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Haxin Lamtumerës, ku e ka çirur Mekën dhe ka bërë Haxin Lam të mirës e ka sil iman muslimi një fjallë të benësëm të madhe, të gjatë, është e një orë, jo, khutë beja lam të mirëse. Dhe në fund, pasi e ka përfundu fjallimin pej nga meri sallallare sallem, që ka than? Allahumme, helbe lëktu, ka than, o Allahu jem, a e komunikova? Që komunikova? Fjallën e ti. O Zotë, se i ka arë fundi, e ka dit, se ka me vdek edhe pak. I ka arë fundi, Allahu gjela kër e ka zbrit, a uh, sura an-Nasr dhe se njerzit do të hinë në fen turma turma e ka kuptuar se vdekja është shumë afër ka thon Allahumma hal balaght Allahumma shahid edhe ka ngrit gishën e tij na të ndershëm ka qielli kështu e mund të transmetoj sot ka thon Allahumma hal balaght Allahumma shahid Allahumma hal balaght Allahumma shahid o zot ai komunikova o zot dëshmo Oza ta komunikova, o zot dëshmë tre herë ka thën. Çka ka komuniku? Fjalën e Allahu te bareke ve tere dhe rrugën Allahu xellau ala dhe menhejen Allahu te bareke ve tere tek robrit Atina, e, e ka thën tre herë dhe i kapit shoktë pejgamberit sallallahu alejhi dhe salam, i ka thën, "Wa antum tesaluna anni, fama antum qailun?" i ka thën shokëve të, të tij. Ju keni më pyet për mua? Kanë më u vet njerëzit për mua. Çka kini më thën? Ku tjovesim për mua. Sahapëve i thot, kanë marr plot njerëz, që kanë ardhur tabe në dhe turma turma njerëz, i kanë vetë sahabët. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Sigur ti na pit mi, i pit mi çogë të veçam. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Na kallzojnë, na kallzon Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Abu Davudi. Edhe se njerëz nuk e vetin veçam shumë më shumë, e vetin të tjera. Çka keni më thon, njerëzve? Alu, kan thon. Neşhedu annake qad ballaghta wa adeyta wa nasahht radiyallahu anhum warḍah kan kan do kemë thonë thon, dëshmojmë se ti e ke komunikuar mesazhin e ke çua amanetin në vend dhe na ke këshillu alayhi salatu wassalam kjo është domethën besimi i al-sunnetit për fjalën e Allahu xhallahu ala sa iflet dhe të folurit e ti është i zbritur në Kur'an Allahu Jellaluhu ve'l Ala filat Kurdoja dhe fjala e tij është zbritur tek Xhibrili, Xhibrili tek Muhamedi Ali Salatu ve's Salam. Dhe fjala tani s'e ka lexuar Muhamedi Sallallahu Alejhi ve's Salam, as vetëm komunikuese dhe nuk është ai i cili e ka shpikata, dhe as e ka formuluar ajetin as një ajet dhe as një shkroi, nuk e ka formuluar prej vetes, por vetëm e ka lexue dhe na e lexoi na fjalën e Allahu Jellaluhu ve'l Ala, dhe kjo është besimi e el-Sunnetit, e xeratat e arshme, të tashme, grupe të ndryshme për xehmive dhe filozofave të ndryshëm të cilat nuk kam besu kështu nuk kam besu kështu ka thënë Allahu nuk flet Allahu nuk flet Allahu u gjellëvara ka ndon nuk shikon Allahu nuk dëgjon pse? se na dëgjojnë adhe na shikojnë adhe na, na, na flasinë الله جل وعلا يا ود شط السلام امرتني لسم الله جل وعلا ان الله تبارك وتعالى دايما سوي مقتو فيالته الله جل وعلا دايما سوي مقتو فيالته النبي عليه الصلاه والسلام ما يتو و ما يتسو و دا براتيكو فيالته الله جل وعلا فيالته النبي عليه الصلاه والسلام مكومونيكو كتا ديك ديري تاكتاتيرت منير المتمير لسم الله جل وعلا تش الله جل وعلا نا Stolisë me, stolisën e Kur'anit Lusim Allahu në gjëllu ala Që Allahu muslimant kudë që janë Allahu të ndihman Allahu në gjëllu ala Zullum qartë në mezveti Allahu të shkatron Lusim Allahu në gjëllu ala Që komplotët dhe kurthat dhe gjësen Qëka bohet këndër muslimant Vë Allahu në gjëllu ala të azë gjësen Dhe Allahu në gjëllu ala, ala Mëshirën e tina të zvrat kudë që të doptit e muslimant Vë kanë nevoj E kulu kauli hada Vë staghfirullahi lijë vë lakum V